Музика в смутку і в радості, в щасті і в горі, Серед зими весняного розмаю, Наповнений звуками келих прозорий, Я піднімаю музику ночі і музику днини, Музику пекла і музику раю, Повільно, смакуючи по крапелині, Я випиваю.